Та який нахер тобі інтерес, що за цілі? Я ж тобі сказав, не твого ума діло. Розберуться без тебе. Ти ремісник. Твоє діло – робити товар в означенні терміни. Окстись, Якове!» Матвій грюкнув долоною по столу. Він розчервонівся. «Соліпсист він, курва!» «Ви мене не змусите!»